Hej Nicolaj Hej Hvor det dejligt at se dig I lige måde Tak for i jeg går I lige måde Vi drikker jo meget Ja Ja Lidt for meget Ja Hvordan har du det i dag? Jeg har det sgu meget godt Jeg kom jo lige en halv time for sent Fordi at At jeg vågnede Og så fik jeg havde helt vildt i ryggen Og så var jeg lige nødt til at Lige at lægge lidt ned Og bare lige ligge og kigge op i loftet så det er derfor jeg lige kan have en halv time på er det det? Ja. Jeg var lige havde brug for at ligge lidt nu Ja, efter otte efter timer søvn Så havde jeg lige brug for at ligge en halv time mere Ej, jeg havde helt ondt i ryggen jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke få min sokker på eller noget Jeg havde lige været i bad, så fik jeg mig ikke ondt i Sådan er det hver morgen Når jeg stopper min krop med at virke Min alder er 21 Fantastisk Det, her, det er afsnit 9 Det er svært at sige Det er Nikolaj Stockholm, som er gæst i dag Og Nikolaj vil du præsentere dig selv Øh, ja, jamen, øh, jamen, jeg hedder Nikolaj og jeg er øh, stand-up komiker. Øh, det ved jeg ikke rigtig om der er mere at sige til det. Har lavet, Comedy Fight Club det nye kul og har med i. Så, <tryk> hvad var det for med? Var det ja, jeg, jeg var lige til lyden af, og så spillede der lige lidt barbers rising som en eller anden grund er kommet på. Nå, det er fedt. Og så øh, og så var jeg med i, så har jeg lavet stand-up.dk, og lavet shitparaden, og lavet noget, noget comedyboblen, og sådan noget. Så man er sådan en all around solo kender man mig nok fra. En af dem, som Anders Madsen Anders havde. Ja, der er jo stort Beef Du er faktisk typen. I... Ja, jeg er nemlig, ja, på nært lige, at jeg ikke er writer på brænden. Ja. Men ellers er jeg faktisk en af dem, Anders Madsen, han havde. Men jeg har jeg, jeg, jeg læste faktisk lige ind på Facebook i dag, at noget Lasse Remmer, han havde det. jeg kan ikke huske, der skrev det, at jo, det var Jacob Svendsen, at der er beef i komikermiljøet, og det foregår mest mellem pressen og medierne, der bare gerne vil gøre det til en beef. Mm. For at der er ikke at de, nogen beef egentlig er der. Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg tror at den... Jeg, jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig afspore, om Anders Maddelsen, han gerne vil have en beef... Men der er ikke rigtig nogen som sådan gider at den op. Jo, så stikker Kasper Christensen der lidt til ham, men det virker ikke som om der er rigtig nogen som gider sådan holde nu op. <laughs> så det er sådan lidt altså han stikker jo meget til os lige i øjeblikket, ikke? Men jeg ved ikke. Det kan også være, at det kan... han er jo en dygtig forretningsmand, så det kunne også være at det er en smart måde at sælge sin, sin nye DVD-boks på. Ja. Yeah. Så han har da fået masser af lane bond, må man da sige. Men jeg ved ikke hvad det er. Han har imod miljøet. Jeg har faktisk set, hvor man skulle invitere mod til en øl, og så stod og drak den sammen, så kan han se at vi ikke er så slemm, som man går jeg vil egentlig sige, at det er måske fordi jeg tror, at han bliver bagtalt i komikermiljøet, at han, ja. at han laver den der. Men det skør er, at han er der jo aldrig. Vi ser ja. ham jo aldrig nogensinde. Han er jo aldrig på en åben mic eller noget som helst. Altså, så, vi, så, han, så, altså, så jeg ved ikke rigtig, hvor han har fået at vide fra, at vi bagtaler ham. Og vi har faktisk aldrig nogensinde snakket så meget om ham, som vi gør lige nu, når han snakker <laughs> så grint om os men altså han har også ret i noget det han siger 100% fordi vi er, det er jo, altså, han har jo selv været i det i mange år altså, komikermiljøet er jo bare en flok ikke som bare sladder og bitcher hele tiden i stedet for bare at være sjove men det er vi jo også så det er jo sådan en hårdfin balance du har, jo of, du har jo også beef jo ja. du har jo lagt ud med en anden podcast oh, det, er <laughs> ja, det, er, det er i hvert fald beef jeg har opfundet det. nu jeg, jeg vil gerne have den beef. Jeg kommer lige fra den, det er <laughs> ja. derfor, jeg kommer. <laughs> ja. Nej. Øhm. Jeg vil gerne have dig med i dag, for jeg hørte, at du har haft nogle ret stærke meninger omkring det med stand -up. Ja. Og jeg ved egentlig ikke helt, hvad det går ud på, mm. så du må hellere fortælle selv. selv. Jeg ved ikke, mere stærke mening. Jeg tror nok, at jeg går som en, som har stærke meninger omkring stand generelt men det var bare fordi at jeg synes at den gang der var DM i stand-up 2010 var det ikke sidste gang der var det? Jo, jo jo så det er næste år 2012. Øhm, der var der meget snak om hvorvidt at jeg blandt andet skulle være med og sådan noget. folk kiggede og spurgte, sådan noget. jeg undrede mig enormt meget fordi at der havde jeg levet af stand-up i næsten et år og levet af, af at være komiker og betalt min husleje med det ja. Og DM i standard, det er jo en amatørkonkurrence. jeg synes, der var meget en med, hvor, altså, hvad det er for en konkurrence. Og, og FBI punkede mig også lidt for og sagde, at jeg synes, du skulle stille op og sådan noget der. Så sådan, det, jeg, synes, jeg, jeg synes, det var noget pjat. Jeg synes, at man må have nogle klare linjer omkring, hvad det er for noget, hvad det er for en konkurrence, man laver. Øh, så det, det bliver jeg sådan lidt halvjertet på min egen vej over. Og så også fordi, jeg synes, nu er jeg jo selv med i DM i 2008, som gik helt forfærdeligt, men jeg var også dårlig dengang. Så selvfølgelig skulle det gå dårligt. Øh, og så har jeg også været med i Fight Club, som jo, er en kon som jo også er en konkurrence. Men jeg synes, inderst inden, synes jeg ikke, at stand-up skal være en konkurrence. Det synes jeg er helt forkert. Og jeg kan huske, den gang jeg var med i DM, øh, der troede jeg, at hele min kommende karriere, jeg vidste jo ikke, at jeg havde en kommende karriere, men at det hele det og faldt på det. Ja. At, at hvis det ikke var DM, så tænker jeg, hvis, hvis jeg fejler i DM, så så var der ikke nogen chance for mig nogensinde for at blive stand-up-komiker eller blive komiker. Så kunne man lige så godt stoppe. Og det tror jeg bare, der er mm -hmm. rigtig mange. Det tror, jeg, altså, det tror jeg, at der er rigtig mange unge nye, som går rundt med den der følelse i kroppen. Og sådan skal man ikke tænke. Man skal ikke tænke, at DM det Man skal tænke DM som et delmål. Og det er rigtig godt at have det at skrive fem, fem rigtig, rigtig skarpe minutter op til DM. Og så gøre sit aller, allerbedste. Men man skal ikke tænke, at det hele står og falder på det. Man skal ikke blive skideked af det bagefter. Hvad du i 2008, hvordan? Jamen altså, jeg, jeg, jeg var i et heat med, med Ruben Søltoft, som, ja. som vandt i øh, 2010. Det hedder Ruben Søltoft, Claus Reis, Sigge-Pibe, ja. og så øh, en spasser, der hedder Neulaj Jartved. Og ja, er, er, han er spasser. spasser. Jamen han er spasser. Det, det er ikke, ja. han er spastiker. Han kan gå. Er, er det, det, det politisk korrekt det ord? Ja, det ved jeg ikke, det ved ikke, spastiker, <laughs> eller det ved ikke. Han altså han, han han gik mærkeligt og og snakkede så man ikke kunne forstå det. Hvad er han så sæt? Har han et talent eller hvad? Siger du? Lige præcis. Var han ikke i kørestol? Eh, øh... altså han malede da godt. Nej, nej, han kunne godt, han kunne, han, nej, Nikolaj Jardred kunne gå. Vi har en anden spasser i standup som hedder Nikolaj Griskovits, han sidder i kørestol. Okay. Ja. ja. Så er der den tredje spasser Nikolaj Stokholm. Hejo. <laughs> Men eh øh, Nikolaj Jardred, han var med i jo øh, jo, han var også med i talent. De andre dansede, faldt på scenen. Og det, det har jeg sådan... svært ikke set. Nej, men jamen, tror, jeg tror, det ligger jeg, jeg, jeg, på YouTube. Jeg, jeg, jeg, tror, jeg, jeg skal ja. Men han, han var med i vores hit. Øh, og så øh, det var helt forfærdeligt. Jeg havde også et ret dårligt show. Jeg havde ikke ikke særlig gode jokes dengang. Og sådan noget der. Klaus Reis, han vandt. Han havde sin takepip med. Det tror jeg, at det var det, folk godt kunne lide. Ruben Søltof blev nummer 2. Jeg blev nummer 3, Og Nicolai Arved blev nummer 4. Der er ikke nogen medlidenhedstemmer til spastikeren. Nej, det tror jeg ikke. Man kunne ikke forstå, hvad han siger. Jeg respekt for manden, men man, altså, man spiller heller ikke fodbold, når man ikke har nogen fødder. Det giver ligesom selv. Eller en bold, når det til at spille. Altså. Ja. Hvad var det, du sagde, han hed? Nicolai Jartved. Undskyld, Nicolai Jartved. Ja, undskyld, Nicolai Jartved. <laughs> Nå, men han, han, han, er, han er sgu god nok. Han har nærmest nogle sjove ting, men altså, altså man, man, man må ligesom også... Men altså, jeg har det også, jeg har det også sådan jeg, jeg ved det, jeg stiller heller ikke op til modelkonkurrence. Ej. Fordi jeg er jo ikke sådan synderligt pæn. Så, altså så, så man, altså, man må også lige, altså hele livet må man også vælge sin kampe med omhu, okay. ikke? Altså, og hvis man vil gå efter at blive stand-up komiker og har en rigtig svær tale for, eller taleforstyrrelse som så tager det er altså bare en lang og sej kamp. Han er da sikkert god til et masse andet, som han lettere kunne komme til. Det er du sikkert ret i. Men det er jo ikke sjovt, nej. det er jo ikke skægt at være der, ikke at kunne et eller andet. Og så, altså jeg var blind indtil jeg var 5. Det er rigtigt, og der, der, der kørte jeg da ikke på cykel for eksempel. Og så fik du så briller, eller hvad, dengang du var fem? Nej, nej, så blev det, der skete der et eller andet, jeg ved ikke. Ja, så åbnede jeg øjnene og sådan noget. jeg ved ikke. Var du blind indtil du var 5. Ja, jeg kunne se farver og nuancer og sådan noget. så ellers kunne du ikke se noget som helst? Nej, ikke rigtigt. Vildt. Og derfor har jeg sådan en vild fantasi. Hvordan ved du, at du ser rigtigt? Ja, det jeg også nogle gange i tvivl om. Det er faktisk et underligt. Er altså bare det, at jeg cyklede over i dag. Og er, hvor mange gange jeg er ved at komme til skade. Det er tit, når jeg cykler, altså fordi der er meget vejarbejde ind i København og sådan noget, og så kommer der sådan en skilt ud foran en og sådan noget. Det er tit, når jeg kølte forbi, og jeg tænker, wow, det var tæt på. Men jeg snår ikke at se det før. Det er ret forårligt. Men jeg hygger mig med det. Så en anden dag, så er det en, der kommer til at se dig, i jeg bare kommer <laughs> på fulde smadre. <laughs> ikke sådan for på at undvige eller noget, det er bare direkte <laughs> Men det er det, jeg prøver ikke at undvige Nej. Og, så ved jeg ikke, og så ved jeg ikke, om det også er fordi, at jeg har et eller andet... Øh, altså, jeg, har jo, jeg ser jo ret dårligt, og jeg har jo en synsforstyrrelse og sådan noget der, jeg kan ikke rigtig øh, <laughs> sådan noget med at... Øh, altså, afstandsbedømme foran og bag, det er jeg rigtig god til. Men i siderne... Altså jeg ved ikke hvad fanden der sker Men nogle gange skal jeg køre på en, en rigtig rigtig bred boulevard Og stadig tage nogle sidespejl På nogle biler I højre side det, ser, det må se så åndssvagt ud Har du nogensinde taget sidespejl på cykel? Altså jeg har ikke ødelagt sidespejl Men jeg har sådan lige, du ved, sådan lige snittet sidespejl ja, det har, du, har du kørekort? Nej nej det er blevet taget Er det det? Uh -huh. det, det tog de efter tre uger fordi at de havde, de havde lavet en fejl. De havde lavet en fejl? Ja. ja. Så jeg havde taget kørekortet helt hele synodet. Så Roskilde, politi, nej, Roskilde Kommune skylder var 10.500 kroner. Fik du ikke pengene tilbage? Nej, jeg, jeg skulle de... ikke få dem tilbage nu. Det, det er godt, du har fået altså du kan det, det, det, det er lige til kontant, det her. Kan du mærke det? Det er lige til sådan noget øh, <laughs> DR. Det er sent søndag aften, <laughs> hvor Kåre Sand ud og... Og snakke om den der stakkelsdrejken, der har synes. Ja, ja. <laughs> <laughs> og, ikke, og ikke har fået sine penge tilbage. <laughs> blind søger A af. Men det vil jeg da også sige, hvis vi skal tilbage til DM i stand Jeg altså, det Regner det også med, at du stiller det vel om? Ja, det, det regner jeg da med. Og jeg synes og, og, og, og, jeg ikke, hvordan er din holdning til det? Hvordan er din holdning? Hvad tænker du om det? Er det ikke angstprovokerende? Jeg tænker... Ja, jeg tænker egentlig, at det bare er sådan en form for milepæl, som ja. man skal gøre, og så, ikke at man, så har man i hvert fald et eller andet mål ud fra i sådan en begrænset ting, kan man sige. Altså, ja. Ja. altså nu er jeg bare glad for, at jeg ikke har optrådt sådan i to år eller et eller andet, når DM i der kommer nu her, ja. for hvis det går galt, altså, så er jeg jo skidelig glad, fordi jeg så er jeg optrådt i et hvad, ja, halvt år... Øh, 8 måneder. Nej, det er det først til december næste år. Eller. <coughs> Ej, jeg tror, det blevet lagt under Comedy Festival igen, så det bliver til september. Ikke? Og så er jeg faktisk optrådt et år siden tid. Så... Men alligevel, der men er, stadig, er, der er, er folk, også... der har optrådt længere tid, der står ja. op der, så jeg bliver ikke ked af. hvis. Men man har stadig, man skal også huske på, at du har stadig ikke noget at på det. Nej, nej, nej, præcis. Der er ikke en skid at på det. Der har man ikke. Kan du ikke sige det til mig om et år? Jo, jo, jo. Nå, men <laughs> jeg skal nok give dig en pep talk om et år. Fordi jeg synes, at det, jeg synes, at det er synd, at man... Man skal være nervøs. Fordi det er en konkurrence. Og, og man skal sgu også gøre sit bedste. Og man skal skrive fem rigtig gode minutter. Men altså. Så er det heller ikke. Så, så er DM i stand-up heller ikke større. Og det synes jeg bare det bliver gjort. Til at det er noget kæmpe kæmpe sort. Og det er det altså ikke. Altså det er fantastisk at vinde en, kon en kontrakt med FBI. Fordi de tager sig en. Og, og, og sørger for at man kan opretholde en økonomi. Med jobs og måneden og sådan noget. Men altså. Man, skal også, man må også Man må også slappe lidt af Det, det, det, det, det, er, sådan, det er det jeg har det sværest Med DM standup Det er at den, at den altså Der er så mange følelser omkring det Man skal bare, skal bare optræde Hygge sig med det Jeg snakkede med Morten Maj om uh, DM i ja. Hvor han sagde at det år hvor han stillede op Der altså Stemningen mellem konger Det var ikke sådan den der hyggelige jargon Hvor man sad og snakkede sammen og sagde Du var sgu god i aften Der var bare pinlig tavshed. Mm. Og, altså det var nærmest sådan en hedsk følelse, sagde han derude. Ja. Jamen det er skørt, at det er det, det gør. Altså, det, det, det, er jo, det er jo trist jo. Ja, ja. 100%. Jeg bryder mig ikke om at se. Jeg kan godt lide at se, når folk er nervøse, når de skal på scenen. Fordi det skal man være. Fordi at, at man skal kunne... Altså, jeg kan godt lide at se, at folk der er nervøse, fordi så ved man, at så gør de mig også deres bedste. Men jeg kan ikke lige at se folk, der sådan... Nervøse og bange og ked af det Over en fucking konkurrence Det er jo bare en konkurrence mand Altså jeg har intet konkurrence gen. Jeg er skide dillad Men gang der synes jeg det var helt forfærdeligt Og der troede jeg at alt stand up blev sluttet for mig Hvor lang tid har du optrådt inden Det har er ikke fået så lang tid har du Ah, det har også været et års tid har det også et ja, Siden oktober 2007 ikke? Ja. Yeah. Så var det i december 2008 Ja det er så meget fint Hvornår, jamen du startede så i hvornår siger du 2007? Ja, oktober Otober 2007, Ja. Og hvordan er dit karriereflyet som gået sådan? Har der er der så milepæle udover DM I er op for dig? Jamen ja. Jamen altså jeg synes jeg synes jo at man skal sætte sig nogle delmål. Ja. Det synes jeg er ret vigtigt. For ellers, hvorfor sådan lave det? Altså, så bliver man bare open mic komiker, og så går man og hygger sig med det. Og al respekt for, hvis det er det, man gerne vil. Men jeg synes ligesom, at man skal tage stilling til, at man har en karriere, og, og, og mine delmål, det er også sket fordi delmål de opstår også. Ja. For eksempel, var, da jeg startede med at lave stand så, var, så, så, havde jeg, så har man jo små delmål. Så havde man delmål som, hvad hedder det, for eksempel at få flere open mic spots inden på Comedy -suge. Og så når det begyndte at køre, så blev det delmålne at for eksempel blive taget ned ud på jobs øh, som æsel. Ja. Og det var Torben Chris, det gjorde han ret meget med mig. Og det var sådan også en delmål for mig. Og så, hvad hedder det, så blev jeg så æselspot og fik æselspot ind på Comics' til comedy showsene. Øh, og det var også et delmål. Øh, det er mit standup up øh, glippet, men altså det skal, også, det skal jo også ikke køre, ikke? Nogle gange. Ja. Øhm, og så opstod der muligheden for at gå med i Comedy Fight Club Som jo ligesom var startskuddet til Din gloværdige karriere Ja, men, det var, men det, man må sige det gik ret stærkt jo Efter to, jeg tror ikke Altså efter to år Og så få en, en tv-program Som faktisk har gjort at jeg, at jeg kunne leve af det fra den Du dag, begyndte du at leve af det efter øh, ja. Comedy Fight Club Ja, der var, ekspo, der var eksponeringen så massiv og efterspørgelsen er så stor, at det, det, det levede jeg bare i. Ja. Hvor var det? Jo, jeg har hørt noget om, at gang du startede, at der skulle lign lignes Anders Maddelsen på en prik på en scene. Ja, jeg ved ikke på en prik. Men ja, ja, men helt sikkert. Jeg var 17 år gammel, og, og jeg og er jo opvokset i Greve. Ja. Og fra Vestegnen. Og så havde jeg set alt for meget Anders Maddelsen, ligesom alle andre 17-årige dengang. Jo. Ja. Det var dengang, han var meget meget eksponeret det er han jo stadig kan man sige jo det er han jo stadigvæk men der var jo en gang hvor han bare sprøjtede det ene one man show efter det andet og tærket lidt og, og. ja hvad snakker alt... du om og ja. andens 9 års jubilæum de kom der så næsten lige i rap. ja ja det gør. jeg åh oh. <laughs> åben bunden til DM <laughs> <Ja>. <laughs> du skal ikke være nervøs på DM <laughs> når det bare kommer til mig på den der måde ja så, <laughs> så øh... ja, ja han er jo rapper ja havde det, øh... Men det var gang hvor det bare var rigtig stort. Anders Mellesen, ikke? Ja. Hvor der ikke var så forfærdelig mange andre. Og se op til. Og se op til. Jo, det var der nok. Men det var i hvert fald det, jeg sådan... så op til. Og så blev man jo inspireret, og så skrev jeg jo jokes. Men det var ikke sådan... Men altså, folk gjorde mig bare opmærksom på det. Det var ikke sådan, at jeg ikke fik folk til at grine. At jeg fik dem til at grine med mine egne ting. Og sådan. Noget. Det var ikke noget, jeg stjålet, Men det var jeg mindede bare lidt i stilen, som ham snakket meget som ham. Satte folk på plads på en scene, som han ville gøre. Og så kom han ind og sagde, og så sagde jeg, Hupsan, Hupsan, hvad var lige det, der skete der? <laughs> så <laughs> indsatte et mærkelig ord, jeg selv har fundet på. Og så kørte det og man lave måske også et langt rant på et tidspunkt. Og sådan noget. Hvordan ender du, ender du så op med den stil, du har i dag? Som jeg er det, helt min egen. Jamen, den ligger jo... Altså, den, du kan jo ikke komme længere væk fra andre svælde stort set. Nej, nej. Og det, og det har ikke noget med andre at gøre, nej, nej. At, øh, <laughs> at jeg ville bevæge mig væk fra ham. Men det var, det jeg tror, vil... Anders han sidder og hører det her ja, nu, og han så er tænker han, han bare, du er... skal i Han hører det I faktisk igen. lige nu, han live, <laughs> ja. han streamer alt, hvad der sker <laughs> i stand-up-miljøet. <laughs> hvad hedder det? Øh? Han er gal Men øh, øh, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ingen idé. Jeg, jeg snakkede med Rasmus Olsen om det i går, og jeg, har, jeg har faktisk ingen idé om, hvad, hvad fanden der er, der øh, der gik galt, om man så må sige. Kan du huske hvor det ligesom som ændrede sig for dig at du så kom i den retning i stedet for? Var det sådan forholdsvis hurtigt, eller havde du optrådt nogle ja, år inden? Nej, det, det, var, var, det var det var sommeren, sommeren 08, nej 09 tror jeg det var. Sommeren 09. Der begyndte jeg ret meget at finde min egen stil. Og den var endnu mere crazy end den er i dag. Altså sådan helt helt skør. Jeg havde jokes om et mongoltiuli og, og, og, og, og, og og jeg blev kendt for, eller ikke blev kendt med sådan internt i miljøet, blev kendt for, sætningens, for sætninger som, er det en ørn, <laughs> og, øh, og det er spild af goge keepers. Det <laughs> Når vi sidder og snakker om gamle jokes, så kommer lad os fra, er det en ørn, <laughs> og det er keepers. Hvor kommer det fra? Nu må æm, du forklare sammenhængen Ja, men er det en ørn, det var fordi, jeg havde en gammel joke, med som jeg synes, det var ret skægt. Det var med, at jeg, at jeg havde læst, at, at blinde de tog på ferie, men, de, men de, hvordan kunne de tage billeder? Altså, altså det kan de jo ikke, har de ligesom sådan en diktafon med på ferie. Og så, ingeniør, og så ligner jeg en mand, der står med lukkede øjne og en mikrofon, eller en uh, diktafon. Ja. Og, så, og så råber jeg så, var det en ørn? Jeg troede, jeg var på museum. Så <laughs> står der en mand over hjørnet og skoven og griner, fordi han har taget en træs i skoven. Ja. Og spiller gode keeper det var bare en gammel joke med, at, at hvad hedder det ja, at min far han, altså, min far, han var død. Det, han har i hvert fald i på sofaen Og så prøvede jeg ting ind i ørerne på Det var så ikke så fedt Da jeg fandt ud af at han rent faktisk var død Det, var ikke, det er relativt ærligt At spilder gode kippers Fordi det var det ja. Taget ud af en sammenhæng ikke? Men, men det var sådan nogle mærkelige mærkelig jokes Jeg skrev på det, på det tidspunkt der Sådan nogle sindssygt mærkelige jokes Og mange af dem fungerede heller ikke Men der kunne jeg sådan mærke at jeg begyndte at finde ind til mig At finde ind til at, at Det er det absurde og det er det skøre Som, som jeg fremruker af mig selv jeg, jeg ligner jo ikke en, som sådan kan. Sætte, eller det, ved jeg synes du det jeg ikke. ligner en, der sådan kan sætte folk på plads. Sådan, ah, det, det synes jeg ikke. Nej, nej, jeg ligner jo ikke en, der begynder at tage en diskussion med en togkontrolgruppe. Det gør nej. jeg ikke. Så, så, hvad det, så det gør jeg heller ikke. Jeg tager aldrig diskussioner med dem. Men så jeg hvad hedder det? Så man, jeg tror, jeg tror, man begynder at finde ud af, det, når det er, man man tager stilling til, hvordan man ser ud, og hvordan man virker på folk. Så Tror jeg faktisk også, man bliver en dygtigere komiker. Dum, did, did, did, did, did. Jo, det har jeg tænkt på. Nu var den der. Du er nok den komiker, jeg har mødt, hvor din scene så virkelig er en scene Jeg kan huske første gang, jeg skulle hilse på dig. Der tænkte jeg. Hvorfor er han så normal i hovedet? Mm. Altså, fordi at jeg, jeg troede jo bare, at den var helt ravnegal. hver. Ja. Men det viste sig så, at det var det. ikke. Nej. Ni. Jamen, øh, ja, altså, den, den jeg har, den jeg er på scenen, er jo også, ja, man, man skal vel gange sig selv med 10, tror ja. jeg. Og den jeg er på scenen, er jo, er jo er nok den, jeg sådan er oven i mit hoved hele tiden. Mm, og så får jeg ligesom frit afløb for at være den på scenen, men man bliver også ret i længden. Du går bare sådan i et fængsel hele dagen, ja. for at få lov til luk, luk, ja, Lige i personlighed ud. Det er også altså, det, er for, jeg elsker at være alene hjemme. Det er det bedste i Det er, altså, Jeg går hele tiden og snakker med mig selv. Og <laughs> <laughs> så ruster du på hovedet. Det skal man sgu da. Man skal sgu da snakke med sig selv. Nej, men det er jo men det er bare... altså Det ved jeg sgu ikke, hvorfor, hvorfor at, at, at jeg virker normal på folk, når det er... Det er jo ikke så godt, synes jeg. <laughs> man er en karakter. Man skal jo være en karakter hele tiden. Hele tiden. Nej det skal man ikke Altså jeg tror altså Hvis man har mødt Geo og kender Geo Så har han da også en stilte stunder Så jeg tror det bare Jeg ved Jeg tror du skal arbejde med at finde lidt ind Dum, dit, dit, dit, dit, dit, dit. Ja, Det er det det lyder, som en fyr der har nogle Problemer med at med at kende sig selv ja. Ja. Det en kraftig personlighedsband Det er jo meget godt jo jeg er altid, jeg er glad i låget jo, altså, jeg, altså jeg, det, der er ikke stor forskel på, på at jeg er glad på en scene og når jeg er glad udenfor, men så, udover du ikke snakker med den der gammeldags stemme, eller hvad skal man kalde det, når du er på scenen, øh, hvor, hvad hvor, du, hvor du nogle gange, jeg, der var en dag hvor du rejste op og så råbte du over til nogen, nu slår jeg dig krafted med i <laughs> ja, Nå ja, ja, ja. Det er jo fordi jeg er meget fascineret af 50'erne Og der slår de jo hinanden meget i Nej Men det er jo N Nå, ja, men når, du tænker, når jeg ikke er på scenen Så bruger jeg den stemme Jeg ved faktisk ikke at de jeg hen med det fordi... Nej, når, det er fordi jeg lever lidt I sådan 50'erne, jeg synes det er hyggeligt Jeg bruger meget, jeg bruger meget tid på At studere dansk revyhistorie Og sådan noget lige i øjeblikket Gør du det? Ja, det gør jeg ja, Det er min hobby lige nu Specielt hobby Hvad finder man så ud af Om, om den skrivehistorie Hvad er Nå det ved jeg ikke Jeg ved ikke om det er for at finde ud af noget Det er også forkert at sige Studere jeg læser bare om det Og hygger mig med det Det, det ved jeg ikke det er, jo, det er jo bare interessant At se at hvor vi stammer fra Det er jo sådan, Vi er jo sådan en eller anden form for Pokémon Ud af et eller andet Det er en meget god analogi synes jeg Ja tak Jeg er faktisk også ret stolt af lande lige der Tænk at sådan noget kunne opstå Det er ikke noget jeg har fundet på der over. Det er noget jeg lige sagde der Hold da gæst. Er det, er det kommet i miljøet så en eller en Charmeleon eller en Charizard lige nu? Du snakker Pokémon? Ja, du ved ikke lige så meget, om der Pokémon. Nej, nej, nej. <laughs> <laughs> der, der må jeg være alle indrømme. Du, alle... du har da ellers alderen til at være med i Pokémon. Ja, ja, ja, men det er jo også fint om, at jeg havde ikke havde nok venner til at, <laughs> at kunne lege med Pokémon. Så, øh, jeg ved ikke. Ja, jeg, jeg ved ikke hvad du sagde Nej, nej her er bare vi det. Jeg ved bare at Pokémon er, er, er noget som er nogle dyr som kan udvikle sig. Ja. Var den gang du startede med stand var der så nogen råd du ønskede du havde fået den gang? Lavert, lavert <laughs> tror jeg. Nej. Jamen det siger alle jo, men det er jo bare fedt de ikke vil have mere konkurrence. Ja, okay. <laughs> ja men det er det. Jeg har sådan en idé, om der har været sådan en komikermøde, hvor alle har siddet og sagt, okay, hvad gør vi? Ja. Bare sige, nu lad være. Nu lad være. Det er lort. Ja. Kræfteden er noget dygtigt. Det er lort. Lort, går. Øh, om der er nogle råd, som jeg godt vil have haft? Eller nogle råd, du gerne vil give, i stedet for, måske? Jamen, jeg tror måske, jeg Til godt vil have Ja, men, tror, ja men, det, men det tror jeg faktisk, at jeg, at jeg både gir op godt ved har haft, at det er det der med, som vi også sagde med DM tidligere, at det er det der med at bare slappe lidt af og vil i det, man laver. Så skal, tror jeg sgu nok, det skal blive godt. Der er mange, som begynder, altså det største det faretegn med ny komiker, det er, hvis de kommer ind i siger, jeg vil bare gerne være kendt. Er der nogen, der gør det? De jeg ja. håber Er der det? Ja. Er det rigtigt? Ja. Jamen så, og så... Du kender også nogle af dem. Jeg nævner ikke navn, men... Uh... Når mikrofonen er slukket Så får du dem heller ikke der Men øh, Hvad hedder det øh, Men det, det, det, det, er jo, det er jo et ikke, synes jeg. Ja. Det, altså, man, skal, man skal ikke gøre det for at blive kendt Det er jo en del af det Hvis det er, det går godt Men jeg synes bare at man skal slappe af Man skal bare hvile i sig selv Og så skal man stole på man skal ikke. Hvis man er sjov Man skal, jo også, have, man skal også have en jo. Der er der også nogen der der, Man ser der også tit nogen der kommer ned eller ikke tit, men der er nogle mennesker, som kommer ned efter et show, hvor det bare er gået af lort til. Ikke? Og vi står nede i backstage og kigger på tv-skærmen og står og kigger, hold da kæft, ja. den var ikke god. så kommer vedkommende ned bare med armene i vejret. Hold kæft, det gik godt mand. Hej, nej nej nej, nej, nej, nej, nej, nej, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg har aldrig oplevet noget så vildt i hele mit liv. Men det kan også godt være rigtigt. Det kan bare være alle de shows, der er der <laughs> ja. utroligt dårlige. Ja, det er rigtigt nok. Det, kan være, publikum, det er jo heller ikke være publikum til de andre shows. Så brød nummer 1, det var Tag det roligt. Ja, Tag det roligt, slap af. Og det var og brød nummer to var han i situationsfornemmelse. Ja, lige præcis. Han er situationsfornemmelse. Jeg, jeg, kunne også, jeg hørte også hørt også i din podcast at har vi, har vi mere tid eller? Ja ja. Nå, nå. masser af tid. Ja, det er fint. Nå, det var fordi jeg hørte din podcast med Sofie Hane at hun øh, hun i meget om at hun synes selv hun var meget irriterende. Ja. og sådan noget til at starte med. Og, og hele tiden sig på og sådan noget. Var hun det? Øh, det kan jeg ikke huske Jeg, jeg, jeg, jeg sad faktisk og tænkte på at, om, om jeg kunne huske at, at jeg synes hun var irriterende ja. Og det kan jeg faktisk ikke huske at jeg synes Fordi jeg tror bare ikke at jeg snakker med, med folk Som ikke, som ikke øh, Jeg ved ikke Jeg tror også hun har sagt til mig på et tidspunkt At hun ikke, ret ikke ville ret henvæld, rette henvendelse til mig Fordi at øh, At jeg godt kan virke sådan lidt øh, Når folk snakker til mig <laughs> Men det er jo fordi jeg står i min egen verden det gør I jeg. I din egen hvad verden. Ja, ja, men totalt. Det er jo fordi, jeg står med en eller anden skør tanke, som jeg godt kan lide at have. Og så kommer folk og forstyrer. Men det gør de jo ikke. De snakker bare. Og så snakker jeg med dem. Og så har vi det faktisk rigtig hyggeligt. <laughs> så det bliver altid hyggeligt, når folk... Men jeg kan ikke huske, om hun var irriterende. Jeg synes, jeg blev bare jeg synes det var lidt synd øh, for hende, øh, det hun fortalte der. Men det er også fordi. Men det lyder jo også til at være rigtig dumt det, hun har gjort. Ja, ja, men det er jo også fordi, at, vi, at det, det er jo egentlig også. Det er jo egentlig lidt underligt. Ja. At, at man. har Man arbejder et sted som på huset. Øh, hvad hedder det. Øh, og nu kan vi jo godt sidde og snakke om det her fordi hun har selv siddet og snakket om det. Det ja, er ja, selvfølgelig. Øh, det er jo lidt underligt, at man arbejder et sted som på huset, hvor man står i døren og tager bill imod billetter. At man så, hvad hedder det. Øh, øh, hvad hedder det. Øh, ser nogle komikere optræde og komikerne så bagefter tager på for eksempel Fontaine og drikker en øl. Ja. At man så tænker, der sker der med. Jamen, hvorfor? Hvor, hvorfor, hvor, hvor, hvorfor skal du det? Hvorfor, hvorfor, altså, er, der, er det fordi, du kender os personligt? Eller, men det gør de jo ikke. Altså, de kommer heller ikke ud af hilser, når vi kommer jo. Så det er sådan en... Det er sgu sådan lidt underligt, ikke? Det er sådan lidt, underligt, det er sådan lidt mærkeligt, at man sidder i en gruppe af nogle mennesker. Og så kommer der en anden gruppe, som gerne vil være med. Ja, fordi at vi laver et eller andet, som åbenbart er interessant. Det er jo, altså... Jeg havde også med min ekskære, som for efterhånden er vi gået fra hinanden for noget et godt stykke tid siden. Jeg havde et evige diskussioner med hende om. Og så siger hun, kan jeg ikke komme med i aften? Nej, du skal ikke med i aften. Hvorfor følger du med i aften? Jamen, det er jo bare hyggeligt. Nej, det er jo ikke hyggeligt, at du er med. Det, jamen, det er altså, jo mit, arbejde. mit ja. arbejde. Og det er jo ikke, fordi hun aldrig måtte komme med. Men altså, fire gange om ugen, så bliver det også... Altså, så skulle lige have noget, noget løb på. Ja, det synes jeg. Og også det der med, at jeg, jeg så sagde, jeg tager nok en øl med drengene bagefter. Nå, men kan jeg ikke så bare møde jer der? Nej, fordi jeg kommer heller ikke Jeg kommer heller ikke til din julefrokost. På dit arbejde. Jeg kommer heller ikke ned på dit arbejde, og står og hænger ud. Altså Det er sådan Det er, sådan, det er sådan lidt underligt, at folk føler, altså, så skal du fandme også noget at byde på. Og det tror jeg ikke rigtigt, at Sofie hun følte, hun havde på det tidspunkt. Jeg tror, og det sagde hun jo også, Altså, ja. du, så må, du må blande dig. hvis, jeg snakkede, vi kan søtte om det på et tidspunkt, og det tror jeg også var dengang, Sofie, han stadig bare hænger around og ikke bare begyndt at optræde nu. Er det egentlig underligt, at man, man, hvis man står sådan tre mennesker og står og snakker sammen, og der kommer fire mennesker, menneske, som man ikke kender så godt, men som har et eller andet form for interesse i samtalen, så er det jo ikke fordi, at vi ikke vil snakke med vedkommende. Men vedkommende er ligesom nødt til at blande sig med noget, med noget, med noget konstruktivt i samtalen. Ja. Men det kræftede mig underligt at stå tre mennesker, og så står der en fjerde, som bare står og kigger. Altså det giver en underlig stemning. <coughs> og det tror jeg, at det, det er sådan noget, hangarounds gør. Men hvis man, øh, og det er jo også et, det er jo et lidt negativt ord at være hangarounds, synes jeg. Så kom du hen og snak med os, og, og føre en reel samtale. Og lad være med at spørge os ud, og lade være med at lave interview. Bare kom ja. og snakke, og bare have en hyggelig samtale. Det vil vi jo gerne. Altså man lever af at observere mennesker, så hvorfor skulle man ikke kunne snakke med et fremmede menneske? Blev det for hårdt? Nej, jeg tror det er meget rigtigt altså. Men er ikke det? Jo, det tror jeg Jeg tror du har ret Så derfor øhm... Det er jo ikke fordi man ikke vil snakke med folk Kom ind og snak med os bare, bare blandt sig i samtalerne Og hvis du sidder og hører det her nu Så kan jeg love dig at næste gang jeg ved Hvornår Nikolaj Stockholm er på Fontænen Som ligger på hvad for en gade? På kompanistræde. Kompanistræde. Der vil jeg lægge det op på min Facebook side <laughs> Og så kan I alle sammen komme ned og få en god snak med Nikolaj Så får du travlt på Facebook <laughs> Hvis du skal skrive hver gang jeg er på <laughs> Og mit kvarter <laughs> du, du, du, du kan bare lave sådan en, du kan lave sådan en Google kalender <laughs> Jeg kommer til at gøre dit liv til et helvede ja, ja. Eller til noget rart Det vil da være er helt vildt mange rare mennesker som bare kommer. Men som udgangspunkt er folk jo bare. Og det er også sjovt fordi jeg lige i øjeblikket Inde på huset i Magistret, Så er der også en rigtig søde pige derinde Som arbejder der Og som, som jeg har snakket med få gange Og hilst på og sådan noget Øh, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, øh, men, men de... Jeg men I ved, hvem jeg har. Ja, ja men, men, men, ja, men jeg kan godt huske deres ansigter, og jeg og synes også, de er hyggelige at snakke med og sådan noget. Men de har lidt den samme effekt. Jeg tror ikke, de kunne tænke sig at optræde med stand-up, så jeg tror ikke, at de er så interviewende, som Sofie Hane for eksempel var. Hun var bare nysgerrig. Ja. Og alt respekt for det, fordi hun gør det jo godt den dag i dag, ikke? men men, øhm, men de har sådan lidt det samme med, at de går med hver gang og sådan noget. Men altså, de blander sig sådan lidt mere i samtalerne. Lyder det, som om... Altså, jeg er ikke den rette spørger fordi jeg sætter mig altid lidt væk og, og sidder... Jeg er ikke så god til store selskaber og store snakke. Jeg er ikke bedst på sådan en tomans og sådan noget. Så hellere sidder din egen lille drømmeverden bare lige ja. et par minutter. <laughs> ja, det er præcis. Det er Har du set mig optræde nu? Ja. Nu tænker jeg, hvad Simon Kold sagde til mig... Du skal i den her podcast til at handle noget mere om dig selv. Du skal ikke bare være en interviewer i den her podcast. Nej, det er rigtigt. Det er og en så, Og så har jeg taget en tråd til mig. Og så derfor har du nogle gode råd til mig, når jeg står på scenen. Jeg regner ikke med, du, du... Du siger, du har set mig, men jeg ved, at du kan ikke huske jeg set... noget som helst. Nej, mig. Jeg kan ikke <laughs> huske noget som helst. Hvad hedder det? Jamen, jeg har set dig to gange. Æm og den første gang det var ikke særlig godt det var på bar. bar. nej men man kan jo jeg, jeg synes jo stadig at du havde sket ting jo ja altså man kan jo godt det er jo ikke fordi at, at fordi det lyder underligt, men fordi du står dør på din røv ja. så øh, kan jeg jo stadig godt se at du har nogle sjove ting og du har der er et eller andet ved din levering som er ret spændende øhm, men hvis du så gjorde det gang på gang på gang, på gang, på gang ja. så, så har jeg jo fejl ud et eller andet men der, der, så det er jo ikke fordi, at jeg dømmer dig ud fra At du at det gik godt en gang Første gang så dig. Men så så jeg dig så ud på lygten til det der De nye unge var det show der De nye de nye det show, ja, et eller andet, ja Hvor du havde et mega godt show Ja det, det sjove det var at det var faktisk Jeg tror faktisk det var præcis det samme Sæt jeg ja, brugte den ja. aften der Men det er det der det, var det der interessant ikke? Jamen ja. det synes jeg er super sjovt Men jeg tror også det er fordi at efter jeg startede, så var det næsten gået sådan godt hver gang. Og så begyndte jeg at leve sådan i min egen lille drømmeverden, ja. hvor jeg tænkte, at nu kan jeg bare gå op og så lave det samme sæt, som jeg egentlig har lavet en gang før. Ja. Og så kommer det bare til at gå godt. Ja. Men så kommer man til at stå lige i en eller anden kæmpe idiot i stedet for. Det er heller ikke sundt. Nej. Men det var sådan en dejlig wake-up call, og altså siden da, der har jeg øvet det flere gange igennem, hvad hedder nu hver gang, inden at jeg skal på. Ja. Ja. Så det skal bare ikke ske igen på den der måde. Men du skrev jo også nye ting, du det? Jo, jo. jo, jo. Nej, ja. det er ikke de samme 5 minutter nej, nej. nej. Men, øh, men jeg ved ikke om du har råd til dig du skal jo bare blive ved du, er, du har ikke rigtig fundet ud af det endnu det kan man jo godt se jo ja, ja. men det skal, det skal du jo heller ikke men der er noget og der, eller noget der er meget så det er jo også derfor at øh, ja, du skal bare, du skal bare blive ved og altså, så, så tænker jeg på, at du spurgte, på det første jeg vil sige, det var, at du skulle kigge op. Men det synes jeg alligevel ikke, du skal. Fordi du har sådan en fin generthed, når du står på scenen. Den skal du bare blive ved med at have. Det er ret sjovt, at du står sådan lidt og halvgriner af dig selv, mens du står på scenen. Og du altså kigger lidt ned og sådan noget. Det er ret fin stil at have. Nu er, jeg, nu er jeg ked af, hvis jeg har gjort dig opmærksom på det. Det var ikke meningen. Nej, det skulle du faktisk aldrig have gjort. Nej, nu skal du, ikke, du, du må ikke tænke over det. Du skal bare gå på scenen, og så skal du gøre, som du føler er det mest naturligt. Jeg ved jeg, ved, jeg, jeg, jeg tror, du har den der evne, hvor du bare kan sige noget, du lige har hørt. Bare fjerne det fuldstændig fra dit hoved af. Men det er kan normale <laughs> mennesker <laughs> Ja, det kan jeg godt. <laughs> Minus på kontoren. Hej hej. <laughs> ja, lige præcis. Nå, skal vi på fontanen. Yes. Sir. Æm, har du noget, du gerne vil snakke om, Ja. Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg vil hen lige nu. Du ved ikke, hvor du vil ikke? Nej. Nå? No. Jeg har ellers gå så fint, og jeg tror, så får jeg dig en, som er sådan rigtig snakke 12 og så skal jeg ikke holde den i gang. <laughs> skal du ikke holde den i gang. Det er lidt pinligt, Frederik. Hvad hedder det? Hvad, hvad, så altså, hvad tænker du selv omkring standup? Hvad, hvad tænker du? Det er jo interessant, fordi du har kun optrådt er det ikke 10 gange eller sådan noget? 15 gange? Nej, nej, nej, nej, 15 gange i morgen. 15. gang. 15. Gang. Ja. ja. i morgen og så. Ja. Hvad jeg synes om stand -up. Hvad synes du om miljøet? Hvad tænker du? da du er begyndt at komme i miljøet. Fordi det er ret interessant lige i øjeblikket, fordi at der er alle de her Anders Maddison sviner miljøet og sådan noget. Jeg, jeg synes, synes, det var du... så hyggeligt. Ja. Og jeg synes, at alle tager godt imod en. Og Det har jeg kan godt kan det. Det er, at der er ikke sådan en intern konkurrence rigtigt. Altså, man føler den i hvert fald ikke så meget måske. Nej, nej, men på, på den måde, at med, hvis man lige er optrødt, så kan der komme en hen og sige til en prøv at, Hvis du nu prøver at sige det der, i stedet for det her, gør det på den her måde, i stedet for den her måde Så tror jeg, det vil være meget sjovere mm. Og altså, for eksempel, det vil man jo ikke gøre i fodbold, hvis man kom fra to forskellige hold at sige. Men så er vi jo tilbage til det der med, at stand-up skal ikke være en konkurrence jo. Det er vi ja. Og det, er jo, og det er jo også, det er også bare kun, kun fordi du ikke gik videre, end du har det. Hvis, hvis du var gået videre så, er det <laughs> så synes det det der det var. Hold kæft, det godt. Det skal altid være en konkurrence. Ja, nej. Jo det er det måske, det ved jeg ikke. Men det men, men hvad hedder det? Øh men det er jo også det er jo også sådan det skal være. Man skal jo tage godt imod nye mennesker og sådan noget. Og især folk som dig, som kan noget og som også gerne vil det. Altså Jamen, ja, så også jeg så også hørt fra en person, der forbliver anonym Der sagde til mig at Hvis der er nogen, der måske ikke Er særlig gode eller særlig sjove Så bliver de også sådan udfacet Stille og roligt Ja, men det Men jeg har sådan en to-tre stykker Fordi nu er jeg ikke så meget åben mic værd Som jeg har været der var på et tidspunkt I et års tid, hvor jeg var sådan fire gange om ugen Hvor jeg bare var værd hele tiden Fordi jeg gerne vil være en dygtig værd Og Hvor jeg satte der havde jeg rigtig, rigtig stor kendskab Til næsten alle, der kom i miljøet Sådan også ude Altså helt ude på perverierne ja. Folk ringede til mig og spurgte Hvad med ham her? Ham? Ja, jeg vil gøre og sådan noget Og jeg har stadigvæk Sådan en To, tre stykker Som jeg giver en chance en gang Hver halve år eller sådan noget Fordi jeg tænker at Nu har de gjort det så længe Og de bliver stadigvæk ved Og der er måske et eller andet Og det skører det gør der ikke Altså hvis man hvis man nu, hvis hvis nu det nu bare ikke virker de tre første gange, tror du så, er man så bare, altså hvis det nu overhovedet ikke virker, er man så bare ikke god nok? Tror du, man, tror du, man kan øve sig over så lang tid, og så lige pludselig blive god? Øh, nej, nej, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg, jamen, det, man skulle jo man aldrig sige aldrig jo. Nej, nej. Jeg ved heller ikke, om der er noget eksempel på det. Christian Fulendorf skulle jo have været helt vildt dårligt lige da han startede Ja altså sindssygt dårlig. Han blev så meget, meget det er god. Godt, meget godt, ja. må man sige. Men øh, altså det kunne være jeg har hørt, jeg var der ikke dengang Men øh, Men altså Morten Wigmansen, meget vis, vis ung mand, ja. man siger fordi der er en af de her hvor han har optrådt i fire år. Et år mindre end mig. Og som Morten Wigmann siger, lige meget hvad du har lavet i fire år, må du ikke være så dårlig, som han er til stand -up. Og det kan han jo have ret i. Ja. Der bliver nævnt så mange navne. Der er ikke nej, der, bliver ald, der bliver nævnt så få navne i den her podcast. Det er helt forfærdeligt. Nå, var, ja men det er jo fordi. det er jo fordi, at det er fordi. Men det er det interessante ved den her podcast. Det er, at vi sidder ikke og snakker om ingenting. Vi snakker om internt i miljøet. Ja. Og der er ikke nogen grund til at gå efter nogle hoveder. Man kan jo bare sige, at sådan er det. Ja. At, altså der er ikke nogen grund til at, at sætte navne på, på folk, mm. som kan blive stødt eller noget som helst. Jeg er ikke ude på at starte en ny beef Jeg synes, vi har nok beef lige i øjeblikket alle sammen. Men, jeg, men øh, øh, hvad hedder det? Øh... Nå, det er jeg ikke huske og Nu ringer telefonen også, det kører sgu ikke, Frederik Tag den bare Nej, jeg venter lige tilbage efter hvad, øh, Der stod i din sms-besked øh, Jamen det er fordi, der. at øh, min telefon her Den øh, er gammel og sådan gået lidt i stykker Og nu kan den ikke sende sms'er længere Så jeg bliver nødt til at sende web-sms'er web skal sende sms'er Nå, jeg troede Det var fordi, at Frederik han sendte mig en sms hvor jeg spurgte, er det okay, jeg kommer halv time senere Og så skrev Fæt, han Det er fordi, jeg skulle have en tur på ryggen Det er fordi, jeg skulle have en tur på ryggen Og så skrev han, det er helt okay Og så var der ligesom jeg to medrum Og så stod MF. der uh, billig mobiltelefoni M1, et eller andet Og så tænkte jeg bare, hvad skal jeg der for at reslamme der? <laughs> hvad fik du for at sende den sms? Jamen, er du ligesom sende den videre Hvor wow, wow, kom vi ikke fra et eller andet? Det gjorde vi Jo, det gjorde vi jo nok men det er, jo, det er jo også svært ligesom at komme frem i København lige nu. Så jeg det er jo næsten umuligt at få open mic spots, hvis du skal debutere. Ja, det er det. Jeg, jeg plejer gerne at... Nu er jeg ikke så meget open mic værd mere, desværre. Men jeg... Fordi jeg... jeg synes, jeg skulle have en lille pause med det. Okay. Men øhm, jeg plejer gerne at sætte debutanter på. Og jeg plejer også at sige, når hvis de skriver til mig, så plejer jeg at sige, skriv af jeg debutanter. Fordi man ja. vel som regel gerne har en debutant på. Fordi det er spændende at se, hvad der sker, ikke? Ja men det er skidt svært og folk skriver mig, at de har prøvet at få spot i det halvt år og sådan noget. der er bare rigtig rigtig rigtig rigtig rigtig mange der gerne vil og der er også rigtig rigtig rigtig rigtig mange som er dårlige så er der 10%, som er gode men hvis man vil det nok hvis man vil det nok så skal man nok få spots ligesom dig så skal man nok få spots det er jo så forholdsvis nemt at få en spot for mig det fjerde Alexander med i. nummer to af mine Nummer 2 afsnit af min podcast. Ja. Og ham kender jeg fra et gammelt football manager forum. Ja. Og så havde vi skrevet om stand før. <laughs> Når det bliver freak dig, så ved man. <laughs> sådan, sådan gav. Ja. Men da vi så snakkede om noget stand før i tiden og spurgte ham om vi ikke skulle prøve at gøre noget ved det der stand -up. så sagde jeg, jo hvis du finder et spot til mig, så kan vi godt gøre det. Så sagde at jeg, jeg skal være vært på en glad gris om to uger. Og så kom du på? Ja. Fedt. Altså... Men ellers så tror jeg bare, altså for eksempel så var der nogen nede på, nede på huset i Magistrad, der var inde og gjorde det der, som der står derinde, man skulle komme og få en snak ja. med ham, der er vært. Og så var Morten Maj vært, eller han, nej, han var ikke vært den aften, men han skulle så være vært en gang i januar, ja. og så kunne de kom på der. Men spørg spørgsmålet er, ja, så er det ret i, så vil det jo heller ikke nok, men spørgsmålet er bare, om de husker det, eller vender de tilbage, eller et eller andet. For der er bare så utrolig lang ventetid, når med værterne, eller hvad? Ja. Ja. Og det sker vel også lidt mod, om oh konceptet sådan lidt, at det er så svært at komme på. Jo, jo, men hvis der er været der, er hvad 4-5 stykker om ugen i København, ikke? Ja. Altså, jeg, jeg kan huske, at de steder, hvor det ligesom var almindeligt, at der var nye på, og debutanter og sådan noget, der kunne man godt få en 50 tilmeldinger per gang, om ugen. Det er så altså virkelig, virkelig meget. Når man har otte pladser. Ja. Og man også gerne vil have nogle sikre kort på. Det vil man jo gerne. Man kan ikke stå i en aften og bare. <coughs> altså. Ja, man har også et ansvar over for stedet på en eller anden måde. Og... Jamen, det synes jeg er et ansvar over for publikum. Ikke? Ja. Og, og, og det kan da godt være at det lyder dumt af mig. Som vært. Fordi det er jo egentlig verdens arbejde at sørge for. At det bliver en god aften lige meget. Om det er 10 nye som klarer sig dårligt. Eller om det er. 10 professionelle, ikke? Men så får du det også svært, hvis det er 10 nye. Ja, men, altså. det, jamen, det er jo det. Så kommer man bare på rigtig meget arbejde. Og hvis man kommer på rigtig meget arbejde for fri bare, Så skal man også lige vælge sine kampe igen. Så man vil jo også gerne have nogle gode på. Som, ja. Så altså, man kan trække publikum op og sådan noget. over mig. Så det er det er skide svært at komme på. Og sådan er det bare. Men vil man det nok, så får man da også spots. Så skal man da komme ud og drikke nul, og så... Øh, spørge om, om der er mulighed for at få plads og lad være med at vise tegn på freakness der er, det er det der med, siger du mens du lige laver sådan en lille ryg i hovedet. Yeah, yeah. men det er, jo, det er jo det der med at, at, der er jo, at, at der er jo rigtig mange som gerne vil optræde og sådan noget og, øhm, men, der, men det er det der med situationsfornemmelse. have situationsfornemmelse, fordi der er rigtig mange der ikke har og hvis du er irriterende at stå og snakke med... Og det lyder arrogant at sige, at man kan være irriterende at stå og snakke med... Men der er bare... Vi kender alle sammen det der type menneske... Som man står og snakker med... Og, min, og, og, og, og, og, og jeg ved ikke rigtig, hvad det siger... Men det er bare munden, der bevæger sig... Og man står bare og prøver ikke at, at, at putte salt på samtalen... Fordi ellers bliver vedkommende ved... Så man står bare og siger... Ja, nå, ja... Og man står hele tiden og tænker på... Hvordan kan jeg komme væk herfra? Har du aldrig mødt sådan en menneske? Jo, hvor man så lige kommer til at sige der har jeg været for ja, en eller, eller, en eller anden, og, så og så kører den, så har vi bare halvanden yeah. time igen. Det er der bare rigtig, rigtig, rigtig mange af, som gerne vil lave stand-up, fordi at, at stand-up, det er jo lidt nørdernes hævning. Det var Simon Kold, han sagde, at det er sådan lidt med... Simon Kold er en af dem. Nej. <laughs> <laughs> men han sagde det, det der pjatt. med, at han, han tror ikke, at når man starter med at lave stand-up, så er det fedt, det går dårligt, eller ikke dårligt, men det går hvis ikke lige alt for godt nej, med nej. ens liv nej nej nej. er det ikke Steve Martin der siger øh... Eller, nej det tror jeg ikke der. jeg kan ikke huske hvem det er der siger det. men øh... tragedie plus tid i lige med øh, comedy det er et klogt citat mm, mm. men det er jo rigtigt nok men så der i dag kommer der sikkert også en masse freaks for det er folk der ikke lige er på toppen der kommer og så ja. ja men det er jo det, det, er jo det. Men Nu var nok, at det er Nørdernes hævn. Jamen, det er jo Nørdernes hævn. Det er jo også, at jeg ikke rigtig kunne finde ud af noget i Folkhørning, som altså, ikke rigtig forstod noget som helst, og ikke kunne være med til fodbold. Og Gymnastik gik vi hjem fra, og vi blev sendt ud ved døren, fordi vi forstod, at timerne ikke kunne holde vores kæft, ikke? Blev mobbet, fik buksevand. <laughs> Jamen, altså... Har du fået buksevand? Nej, det har jeg faktisk aldrig. Jeg var med til at give en gang. Jeg blev sendt hjem på skole to dage, og gik på privatskole. Det var meget strengt. Okay. Ja, at gøre, okay. jeg har jeg altid ønsket at være med til at give. Ja. Jeg jo altså, det var kun noget man har hørt om i gamle film og så noget blev spillet, men det var det <laughs> mest fantastiske. Det er virkelig fedt. <laughs> okay. Hvorfor den den kan heller ikke ondt eller noget. Nej, nej det, eller, det gør ikke, det man det, det var... bare godt. <laughs> og, og det var og det var <laughs> og det var en sommerdag. Og det var hendes sidste skoledag. <laughs> det var hendes sidste skoledag. <laughs> okay, så kan jeg godt forstå, at hun sendt hjem. <laughs> så sagde vi lige for at med på en måde. Hold kæft, det fik skuddet ud, mand. Det var ikke kun mig, det var mig og Martin og Frederik Jørg. Det var de to bøller, så fik de lukket mig med på dem, fordi det var selvfølgelig min idé, men jeg plejede at lade mine soldater udføre tingene, så jeg gik fri. Ej, jeg var ikke en rod. Jeg sagde jo bare en masse dumme idéer, og så tog folk dem op og sagde dem jeg mente det jo ikke. Og nu er du med til at give det er, så banker vi dig. Ja, ja, okay. Hold kæft, vi fik skimød med Hun er jo jo rigtig den dag i dag. Hvordan har du det med det? <laughs> hun er vist også en stiknakman, tror jeg, hun bor i Ishøjplanen. Du har jo fulgt hendes karriere sådan efter, at du er en buksevær. Nej, men det er fordi, at øh, at min, øh, min fester bor også i ishøj -Klange. Og det er ikke min fester. Det ville være mærkeligt, hvis jeg ikke i læse med hende. Men hun, øh, hun, hun, hun kender alle i Ishøj og sådan noget der. Så, øh. er, er hun sådan... en din <laughs> lidt en freak? <laughs> hun kunne faktisk godt lave stand-up, hvis ja. hun havde lyst. Hun har bare ikke en super stor social forståelse. Jeg har hørt om, at du... Når du er på scenen, at du nogle gange har noget med... Hvad din onkel? Mm. Hvad er det for min, noget? Min onkel Chris? Ja. Han er jo et fantastisk menneske. Øhm, han, øh, Jamen, det er jo fordi, at han er... Og alle kender onkel Chris-typen. Ja. Han, han er sådan lidt ligesom, at alle kender stu, onkel Så har jeg bare min onkel Chris-karakter, som jeg har sådan taget ud fra ham. Men også taget ud fra en masse andre ting. Så hvis man ikke kender decideret min onkel Chris så øh, kender man godt karakteren. Ja. Det er en, øh, han, er, han er bare en, en overnærkisk sælger med med hvad hedder det lyserød skjorte og blazer, og en lille smule kikset. Ja. Og har det hele i fucking munden. Altså alt han har, altså han er fuldstændig i Han har det hele i munden. Ølfis og musik, ikke? Det kører bare. Og så øh, jamen, ja, men øh, jeg er meget fascineret af, ham. fordi han er virkelig virkelig sjov. Ufrivillig sjov. Øh, og han siger, han siger nogle vildt skægge ting. Øh, og han er nogle gange slet ikke klar over, hvor, hvor sjov hvor sjovt det er. Altså at sidde, at sidde og få... Jeg har et ret tæt forhold til ham, fordi jeg kan rigtig godt lide ham, og vi har det rigtig sjovt sammen. Og hvis jeg bare sidder hjemme hos ham en søndag aften, og jeg sidder og får rød omkring kærlighed, altså det er det skæggeste i hele verden. Det er det sjoveste i hele verden. Fordi han er... Han, han, han, er, han, er, han er to... Nej, han bliver... Er det 44 her på søndag, lørdag? Eller? Det er, tror jeg 44 Og single. Og er single. Ja, ja. ja, ja. Sådan, han er, han er fraskilt og har en lille dreng. og sådan noget ikke? Også. Helt klassisk der. Og sidder derhjemme, hvor han er led og sofa og glasbo. <laughs> og så arbejder han bare hele tiden. han er vildt dygtig til at sælge. Fordi han har alt i munnen. Han kan overbevise folk om at købe de dummeste ting. Og dengang han, han, var, han var gift der boede i et hus, hvor han havde en anden garage. Og han havde alt muligt lort i den der garage. Så havde han bestillet en palle, en palle kildevand hjemme i Højens for Sverige. Og jorden dage senere, så havde han besoldt en hel palle kildevand til nogen. Nu altså, er det og Alle mulige biler, biler har han også, som man henter hjem og får sådan videre. Og, og headsetter. Altså hvis man står og mangler et eller andet mærkeligt, så ringer man så på Men den der pandekildevand, det er jo godt nok det underligste nu. For, hvordan kan man, hvordan, hvordan kan hvordan, man, hvordan, kan man kan sælge vand fra en garage i ja. Danmark? Ja. Det, virker, det virker fuldstændig sindssygt. men Han er så dygtig en sælger, at det er fuldstændig lige meget. Vi havde ham, og jeg havde ham jo med i Comedy Fight Club i uh, sælgerafsnittet, hvor vi skulle det. Lave. tror jeg desværre ikke, jeg har set. Nej, nej men der, der, der, der skulle vi lave super sælgerne, ja. så det ene hold, de ringede til alle mulige og, og, og alle mulige kontakter og sådan noget. Jeg ringede til oplevelet Chris, <laughs> og så styrede han alt, hvad vi skulle sælge, <laughs> hele dagen. <laughs> vandt det så? Ja, ja, vi vandt stort. <laughs> Fordi det er så vildt fuldstændig godt. Var noget med, med, at han havde været med der sådan rigtigt på scenen ja, en dag? Var med. Ja, men jeg havde mit eget lille show ja. i Sommers, som hedder Stockholm på en time. Og der havde jeg, lavet, jeg havde alle mulige ting. Jeg havde et årlovkæster med, som spillede, og, og, hvad det, og jeg viste små film og sådan noget. Det var vildt skæg. Det var sådan en lille vej til. Øhm, og så havde jeg jo Ville med på scenen sidst, hvor jeg havde skrevet øh, en, en god del til ham, hvad han skulle sige. og sådan noget. Så havde vi en lille dialog fordi det sjove er jo at jeg kan jo skrive, jeg kender ham så godt, Og jeg kender jeg kender karakteren Onkel Krist så godt, at jeg kan jo skrive, hvad han hvad han kunne finde på at sige. Ja. Æh, så bare lige putte en punchline på det også. Ja, lige præcis, lige præcis. Fordi der nogle typer, det er jo catchphrases. Ja, hele tiden. Og det er også jeg har jo lavet en på det der funnyhaha.dk som hedder som hedder Christopher Smaløs dating det skal, ej, jeg skal nok lige lige du... til det, at se den. Ja, ja. Men det er, det, er, det er onkel Chris. Det er faktisk også hans bil, jeg sidder i der. Men der, der er jeg sådan en sælger. Det er det, ham, den er bygget over. Han er ikke så slem som ham karakteren, har lavet Christoffer. Men, øh, men den rammer meget godt, som jeg synes. Men har du ikke du må da også have nogen, som du sådan tænker, du bruger lidt ekstra tid sammen med dem, fordi du tænker, det er det, er inter det er jo interessant at observere mennesker Ja, jeg, jeg, jeg har min, min bedste far. Ja. Øhm, altså, han, det, det er lidt det samme. Altså, det er ikke, han prøver... Aldrig, der er nogle gange, hvor han prøver at være sjov, for han, han er sådan virkelig ung af sind, selvom han er blevet de der 70. Ja. Men jeg, jeg, når, når man for eksempel har været hjemme og at spise, så sidder og griner og griner og griner. Altså, så er det sådan noget med, at han, han, han, er, han, er, han kommer fra Finland. Og så har han engang stået i deres lokale brug i Krejbjerg, som ligger tæt på Skive, og set, at de har fået en fint skyld, Hvor han har stået med minnet <laughs> og komte jeg vil aldrig mere drikke end en fint <laughs> Og det er sådan en mand, der var man bare se, se det for sig, hvordan det ser ud. Og han, han nægter at køre med GPS, for det fjerner eventyret af turen. Oh, hvor er det. Altså din bedste far? Ej, det er det ikke. Ja. hvad hedder det, Æh, det, da, jeg, <coughs> søndag, det, det ja. da jeg... Der var en søndag, det var jo det med kærlighed, ikke? Der var en søndag, hvor jeg tog hjem til, øh, til Chris, så sad jeg og snakkede med ham og slet. Og så øh, var der en, en pige, så jeg, der var jeg, der en pige, som jeg var ret glad for, og stadig jeg. Og så min ekskæreste skrevet på, øh, på Facebook, Hey, øh, ses vi i aften kl. 1. eller andet. Og uh, det var en misforståelse. Uh. Fordi at min telefon var blevet væk. Og jeg skulle hjem til min ekskæreste Jeg havde en trøje derhjemme. Eller, eller andet, som jeg manglede. Så det var bare det jeg skulle. Øh, og så ville jeg ikke have at hende pigen jeg var glad for. skulle misforstå det her. Så jeg gik jo i panik. Jeg overtænker jo alt. Til. Jeg tænker oh, jo. Ja nu, så blev nu, du sammenlødt til at afsløre din, din hensigt over for den anden pige. Ja ja men det var, ja, men det var sådan helt. Ej det var sådan helt. Åh øh, oh, mand. Og hvis du man nu troede alvorne. Jeg skulle bare hente den skide trøje. Ja. Ikke? Der var ikke noget af det. Og så var det, øh, og så sad jeg nede hjemme med unge Christa, og så, så det råd, han giver mig. Han tænker ikke over det, før jeg brækker mig og siger så, Nikolaj, sådan, Nikolaj, det eneste, du kan gøre i denne situation, det er, at du er simpelthen nødt til at lyve. <laughs> Det er det eneste på de at gøre. Hvor... I din situation, så er du nødt til at lyve. Jeg tænker bare, hvordan skulle du kunne lyve ja, i det den det, her situation? Jeg har alt på det. Rikken ja. bor jo. Hold kæft, mand. Jamen altså, jeg brækker mig. Det. Hvordan, hvordan skulle du kunne lyve? Jamen altså, du, altså han, han, han siger, han siger tit til mig, og så kendte jeg jo heller ikke. Jeg har været i Zulu. Altså der er måske jeg ved der, ikke 40.000, der ved, hvem jeg er i det her land. <laughs> og så øh, siger han I din situation når du er så kendt som du er Det spiller han Det siger han hele tiden Det spiller han meget på og Så siger han nå. Anders, jeg ringer lige med." Ja. Okay. Så er det nå, der er. Øh, Stjernholm? Nej nej Nå nej <laughs> Okay Stjerneholm han bliver ved med At, sådan at kime mig ned <laughs> Er har brug for nogle jokes Og jeg ved ikke Oh. Hvad. <laughs> men øh, hvad hedder det Han øh, øh, det var faktisk, det, det kom ud forkert, det der med, at han ville have nogle jokes. Det var ikke en sviner til andre størrelse. Nej, nej, nej. nej. Jeg, jeg gjorde det også bare til en sviner, ja. ville sige, ja. så hurtigt de kendt, det blev en sviner. Nå, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det var øh, med Chris. Men han er jo bare en sjov type. Nå, jo, men det var fordi, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle lyve. Så hvordan skal jeg kunne lyve? Der er ikke noget at lyve over. Jeg skal jo hente den trøje. Nej men når du er så kendt, som du er, så kan folk lige forstå til. <laughs> det til. han er fantastisk. Jeg elsker, jeg elsker at bruge rigtig mange timer sammen med ham Og bare, bare observere hans person Fordi altså Alt hvad han siger og gør det er, det er så vildt sjovt Og jeg elsker ham for det Og det er fantastisk han er der Så det. Dum, de, de, de, de, de, de. er det Hvad er en fremtidsplaner Så altså nu Nikolaj Øhm Altså lige nu, i dag Eller <laughs> øh, generelt, generelt. Øh, Det er jeg ikke jeg... jeg har faktisk ikke nogen vilde fremtidsplaner jeg øh, skal vel bare optræde i en hel masse. Jeg har ret mange bookinger som nogle måneder frem, så jeg skal ja. Jeg har ikke lige nogen delmål lige nu. Lige nu så, så kører jeg bare lige på på jobs, på jobs og hygger mig med det. Og fanten og og, og, og så kan det være øh, så er der måske noget TV under opsejling eller sådan noget, men det er der jo altid jo. Så det, jamen, <laughs> det, er der altså, det, det kender Nå, du godt, nej, det ja, kender du ja, godt. Men det, Der er altid noget tv under opsejling Som aldrig bliver til ja, noget ja. Det er, altså, Som Carsten Eskluder sagde til mig en gang så, øh, Man pitcher vel altid et eller andet Ind til, øh, til et eller andet Som aldrig bliver til noget så, så, så, så der dukker vel nok et eller andet op Det plejer der jo at gøre Det har bare altid gået godt. Det har bare altid været en udvej for dig At der dukker noget ja. op Ja, men det tror jeg også er rigt, rigtig vigtigt Og det har jeg faktisk snakket med mange om At det der med at man man skal selvfølgelig gøre en masse ting og, gør sig, og hele tiden gøre sig bedre til en, en dygtig komiker og gøre opmærksom på, at min for eksempel, jeg gør meget opmærksom på, at mine stærke sider det er at stå på en scene øh, og jeg, jeg kunne jeg vil for eksempel ikke kunne løfte opgaven og ville, kunne være writer på live for branden så godt som de andre kan overhovedet øh, fordi jeg ikke er en store skriver og jeg vil heller ikke synes det var så sjovt jeg elsker at stå på en scene og det er, det, er, det er jeg bare bedre til, end at sidde og skrive og skrive og skrive. Øh, så det gør jeg meget opmærksom på, og gør jeg meget opmærksom meget på, hvad jeg gerne vil, og sådan noget. Og det tror jeg er ret vigtigt, at man gør det, fordi at så, øh, så kommer der nok nogle, en masse tilbud. Og man skal hele tiden gøre sig bedre. Ja. Og så tror jeg bare, at og så, og så, det er sjovt, fordi at, nu er, det ved at være, nu er det jo december, og året er ved at være slut og sådan noget. Og når året er ved at være slut, så sidder jeg altid og tænker, hold da kæft, så gik det kraftedeme med mit år til så gik den igen. Jamen, så gik den igen. Og det, det er jeg ret imponeret over. Så, altså, så gik den igen. Det tænker, hold da kæft, mand. Ej, nu har jeg virkelig opretholdt en ret fin økonomi i et år. <laughs> igen. Det der det er det der ret... Det der, jeg synes, det er fascinerende. Det var... Ikke, at jeg ikke har minus. Det er det. Men jeg har betalt min skat, som den skal betales. Og jeg, øh, og jeg har lavet en fin opsparing. Og så det er... Så jeg skulle ikke så bange, for at det ikke skal gå Nu er det, nu er det, nu er det jo gået i, Siden Efter efterår 2009 Med at leve af det Så hvorfor skulle det ikke gå det, jeg... var, var der mange af de der Fight Club konger der begyndte at leve af det Lige bagefter Øh Ja Jeg ved at altså og Vigman Og Morten Sørensen, Ja. Vi ikke i hvert fald Full time på den. Ja. Jeg troede, jeg troede bare, ikke, der var så god eksponering på det program, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg, Nej, jeg troede, jeg troede, mere, jeg troede det var sådan lidt, ligesom bare det sidste skud i bøssen, der var det der, der nu? Øh, vi, var sku, nye, vi var vi var vi var det vi var den fjerde sæson. Vi var sku det der sæson, der havde flest serier Jeg tror ikke. ikke. Vi lå lige omkring 100.000 gang Det er da sådan en forudsætning, godt I for skal godt få zulu-programmer, ikke? Ja. Jo, 80.000 til ser jo. Jo, det er rigtig fint for zulu-program. Det er rigtig fint. Og så, og så for seerne, så kan jeg jo sige til øh, sererne at, øh, at øh, nu, nu, nu er Anders så rigtig gal, hvis han sidder og hører det Nu bliver han galt. Fejklop. Fejklop, men nu, nu går han helt amok, fordi at, øh, til februar kan man jo så se mig ride rundt på en hest i Australien i Zulu Kværes. Men det, det, det synes jeg bare heller, heller ikke, der er noget forkert i. Altså, Nej, det synes jeg ikke. Få nogle penge for at tage til Australien. Og, og have en mega have, fed tur. Ja. Ja. Hvem, hvem var, har du, Er der nogle optøjer at du en af dem der kommer op og skændes ligesom? øh, siger, så... Nej nej. Jeg fik faktisk jeg blev serif på et tidspunkt For at bevare roen. Men det er ikke fordi jeg bevarer roen, Det er egentlig bare fordi jeg ikke rigtig hører hvad der bliver sagt <laughs> Det er egentlig fordi jeg er ret ligeglad jeg, jeg, jeg... jeg glæder mig til at se dit ansigtsudtryk Der hvor du får den stjerne Der er bare ja, en mand kunne... der står en og ingenting Jeg vil ikke lide det Jeg, jeg vil ikke være serif Det var ikke have noget ansvar jo jeg vil jo bare gerne pjatte lidt rundt, ja. men uh, nej, jeg håber ikke, jeg håber ikke, jeg kan ikke huske så meget derfra, det ved jeg ikke, hvorfor det, men jeg håber ikke, at jeg bliver et YouTube-klip, det, det vil være trist, hvis jeg, jeg blev det. det, det gør jeg ikke, det tror jeg ikke, jeg kunne ikke forestille mig, hvorfor, at jeg, jeg, nej, der var ikke nogen steder, hvor jeg stod og skændes. der var en aften, hvor der kom en, uh, en uh, aborigine-konge ud til os, og hvor jeg kom til at lave en joke, mens han stod der, og folk grinede og folk blev rigtig sure på mig bagefter, hvorfor det? og for, at man ikke må grine af ham der. Ja, er ham, der lige, lige præcis, af ham kongen der, og folk var meget og sådan, uh, og han har ånder, og, og Jim Løngevild er sådan helt spirituel, og blev helt sur og sådan noget der. Øh, og Jeppe K., som er det menneske i hele verden, var lige over, jeg tror faktisk, det kommer på kamera, at han var lige over at sige til mig bagefter, det kunne han ikke og sådan noget der. Det var nok den eneste sådan lidt intriger, vi havde. Men det var fordi, at han stod der, og jeg blev så nervøs. Jeg, blev, jeg, jeg bliver altid nervøs, når der sker et eller andet af den art der. Ja. Og så begynder jeg at, blive, at lave jokes på det. Og han havde kun mave, han, han havde kun mave, ikke? Og så havde han sådan nogle øh, hørebukser på. Og så havde han sådan en kæmpe, kæmpe hvide skæg, ikke? Ja. Og så øh, stod han og snakket, ikke? Og så sad jeg, og jeg, sad jeg bare og kiggede på ham som et lille barn, der lige har set en eger for første Og så røg det bare ud af mig. Så røg det ud af mig, at jeg siger, øh, har de sat microporten i hans skæg? <laughs> <laughs> og det gav sådan et blandet nemlig At nogle de, de knækkede sammen med Græ Og kunne slet ikke styre det Og ja. ville også gerne styre det På grund af at han stod lige der Og, og andre blev så nej nej det må du ikke sige fordi han, altså, der, det, det blev der ret dårlig stemning over Det havde jeg de ret dårligt over samme aften Men det ja, det ved jeg ikke Så er man vel komiker helt ind til benet Når man fucker det op på den måde <clears throat> Så der Morten Maj, der vælger lige at trække det sikkert kort med, at blive bliver kørt væk i ambulance <laughs> for en masse, yeah. masse medlidenhedsjobs. Ja, yeah, lige, præcis. lige præcis. Well played, Morten. Well played. Hvad? Jeg tror faktisk, det var det nu, Nivelej. Jamen, det har været så hyggeligt. Det synes jeg, det har. Jeg synes, vi fik det rettet op. Det, det synes jeg også. Ja. Altså der var, der var lige nogle bølge, men så op. Jamen, synes... Og det er en god historie, sådan skal den være. <laughs> lige præcis. Ude hjemme. Nej, hjem ude hjemme. Yep, jeg får ja, og det synes jeg vi gjorde den her gang. Tak fordi du gader være med den gang. Tak fordi meget.